Hamabie maztek diploma baten eskuratzeko posibilitatea dute, laguntza ekarriz garraio aldetik edo hauren zainketan ere. Frances Kurtxoak konfientza hartzea telierak ere eskaintzen dira eta gero diploma okaiteko Kurtxoak sukaldaritzako C.A.P.A. okaiteko aintzuzen. Hilabete bat eskolan beste hilabete bat ikastalian goi mailako ostatuetan. Formakuntza bururatzen ari da eta salbu batek beste guziek bururaino ere dute. Serizan denu xaiuntako nekesia hundiena, Sonia Josekovic, programar duradunak. Deja, c'è une formation qui est très intense. Euh, est, elles font le CAP en 9 mois, alors que d'autres prennent 2 ans pour faire ce CAP. Jada formakuntza elles bera, euh, bisik intentsua da. Bacons, CAP enfin, a pasten uh, baitute behatzi hilabetez. Euh, Opor guti dute, doidoia bi haste guberriko ouais, oporretan. Donc, beraz, intentsiboada, eskola nestirelarik ikastaldizira edo kontrariua. Erritmoa da, azailtasuna. Eta gehienek eskola espaldean utzi dute, beraz, eskola lora titultzia uzkur dira ezta egher. Ben anguk laguntzen ditugu CEPan sartu aintzin, Matematika idazketa Lasketa edo ikuntza kuktxak poposatzen dastutego, egiten dugu ere aintzin sartze bat, taldean untxa bizitzen ikasteko eta elgarrien ezautzeko ere, ama bidira eta urte algarriekin pasa behar baitute. Diploma laster eskuan formakuntza segitu duten emaztea hauek munduan sartzeko xidea dute eta programa honen ere maileak heldu den esperientzia behitzeko nahiarekin dira. Beste hamabi emaztean zate deia zabaltzen dute, helduden den irailetik goiti formokuntza egiteko, hautagaitzak orain eginen dituzte eta izen enemaiteko, inte esatiak balin bazizte, dezetoal EDFAM web gunerat joan behar duzie araberako fitxa betetzerat.